Трохи від'їхавши, озирнулися вони. Хутір їх нібито в землю війшов, і тільки видко було понад землею два Бовдури. На їх хатині убогі та верховіця дерев, з що по сучках його колись лазили вони, як білки. Навіть їх ще розлягались ті луки, по яких мали вони спогадати своє життя ще з маленькості. Як граючись, качались вони по росіній траві, та вже як на тих же лугах виглядали чорнобриву чарівницю козачку» що, жахаючись, перелітала на молодих та прудких ніженятках через ці луки. Ось же їден тільки над криницею журавель з колосом буваніє, собі самотньо на небі, вже й та площа, що вони переїхали, здається, здалеку ніби гора, і усе собою заступила. Прощавайте, і дитинство. І грання, та й усе, усе. Частина друга. Усі трі верхівні їхали мовчки. Старий Тарас про колишню річ гадав. За думами, думи, з молодого віку роєм вилітали. Навіть йому, мов, хвиліті проходили літа молоді, веселі. Козачі, але вже колишні, за котрими завше журиться бідолаха, козак, бажаючи весь вік свій звікувати у веселій молодості. Думка була й про те, що кого-то з давніх щирих побратимів своїх побачено Січі, лічив собі, як полягли вже, а які ще забарились на світі. І сліза тремтіла йому на оці, а сива голова журно похилилася. А синів його, то інші думки поняли. Але вже, бо треба ж додати за їх. Скоро поминул їм двадцятий рік. Завдано у Київську академію, за тих бо часів значні люди вважали за потрібну річ освітувати своїх дітей – Хоч і світа тая мала здатися, потому-то покиньок, нікчема, вони були тоді, як і всі, надані до школи, мовляв, дича на волі, собі викохані. Та вже й там вони трохи призвичаювались, шліхтувались і набирались з такого спільного гарту, що давав їх схожих один на одного. Старший син Тарасів Остап розпочав свою постать з того, зараз першого ж року накивав на нього п'ятами, як там кажуть, змандрував. Знов повернули Остапа до школи та, страшенне вибатяживши, посадовили на книжку. Чотирма нападами. Закоповав він свою граматику, і чотирма ж таки нападами, нагодувавши його до Несхочу березовою кашею, купували йому знову граматику». Але ж і в п'яте, запевне, був би зробив він так само, якби батько не дав був за року прилюдно запакувати його на цілісніких 24 років у чернечі слимаки, та якби був не за присяг, заздалегідь, щоб побачити йому до віку. Запоріжжя, якщо не вповчивши всяких наук в академії. Цікава річ. Що це казав той же такий Тарас Бульба, що, як ми бачили, Тея попереду казав, що вся та освіта не сварди гичі і радив синів о всі і таки не дбати за ню. З того часу Остап почав щирість аж надто працювати над тією огідою, граматикою, та й назабарився поруч статись найкращими школярами. За тих часів уся тая я освітня справа не спадала на лад життя людського. Оті схоластичні, граматичні, риторичні та логічні хитрощі-мудрощі неслужні були під тую добу, не було чим покористуватись, з їх не мали вони знатуватись у житті аж ніколи таки.